Василь Федорович зупинився вже біля хати під грушею. На душі було чорно-бридко. Пахло свіжоскошеною конюшиною, яблуками падалицями, перестиглим літом. Він зіперся на грушу і пригадав, що зовсім недавно вони трусили її втрьох. Він, Ліна і Зінка. Зінка виріщала, ціляла в них грушками. Ліна підсадовила її на грушу а тоді не хотіла знімати. І зінка злякалася, пхикала, Просилася хитро й лукаво. І додукав у кінці саду одуд, І груші густо гупотіли по землі. Он стоять ще дві, не обтрушені. Мабуть, він і не обтрусить їх, Бо боїться веселого спомину, Згадки про недавні радощі. Він думав про це увесь ранок. З Фросиною Федерівною вони майже не розмовляли, боялися порушити сестку рівновагу, яка встановилася після ліненого від'їзду. Мовчав грек, мовчала Фросина Федорівна. Є уроки, які треба пережити наодинці, та й що він мав сказати? Він бачив, як дедалі частіше зринає в його думці одне й те ж слово «не знаю». А зовсім недавно йому здавалося, що він знає все, що треба знати не тільки за інструкціями, посадою, а просто все у своїх людських межах. Хто може сказати, що людині треба знати, а що їй зайве? Зайве тебе, з чого може прожити? Але ж колись вона жила найменшою малістю. І скільки їй треба про себе знати? Є в ній якась міра, що визначає це? Як їй треба сприймати світ? Розумом чи серцем? Серцем – це боляче. Раніше він не знав, що воно може приймати так прямо. Ось згадав Ліну, і вже тривога в ньому, і вже воно болить. І клопоти б'ють по ньому, як по чутливій мембранії. Та пропаде воно пропадом. Хіба мені більше за всіх треба? Це, каже, розум, заспокоює. Але, мабуть, його сила менша. Ну ось, записався в мислителі, зіронізував майже зі злістю. Треба в компанію до шевелія. За хвилину ті думки потіснила купа непідписаних паперів. Та ж кіра, що знову поламалася. Телефон і дзвінок про цеглу, яку треба забрати сьогодні. Після того Грек поїхав у широку піч. Спочатку завернув до комплексу. Стіни вже закінчували виводити, ставили крокви, монтували апаратно. Покрутився там, його самого цікавили механізми, які встановлювали. Попросив уже, мабуть, за звичкою, щоб працювали акуратніше, бо розбили два плафони і довгу скляну трубку. Поїхав до контори відділку. На піщаній дорозі машина підійшла тихо. Ніхто не почув, коли він під'їхав. Він навмисне не об'явився голосом. Водився за ним такий триб. Прийти непомітно, подивитися, що люди роблять. І коли справно роблять, не заважати. Зайшов до кабінету завідувачого, але там нікого не було. Може подумав це і ліпше. Спочатку поговорить з агрономом і завідувачим фермою. В кабінеті була задуха, і він штовхнув віконну раму. Вона прочинилася без скрипу, впустивши свіжі запахи ранку, і два голоси. Розмовляли в присадку. Де буйно розрослися кущі чорної смородини, винограду Чернігівського Полісся. А я, як по правді той не кохав, прогудів густий бас. Жодного разу жіночий голос запитував якось мляво, незацікавлено. Василя Федоровича здивувала така розмова в цій порі і в такому місці. Хотів зачинити вікно. Не зачинив. Було трохи соромно. Але щось його насторожило в тих голосах. Колись у школі, у сьомому чи восьмому класі, а більше ні, та й не було коли, то вчився, а то служба, кудись здряпався, кудись ліз, готувався в аспірантуру, не поступив, сіяв кукурудзу, її зліквідували, а двоє дітей прижили, сказав потутешньому по сільському жіночий голос. Отож, воно і є, що прижив, усі приживають. Правду ви кажете, ну Поїхав би кудись з вами. На той бік, де в кущі. Ви далі не поїдете, не вистачить фантазії. І серце у вас маленьке. Бас густий, апетити великі, а серце маленьке. Через те нічого й не доскочили. Поїхати б кудись. Всі ви одним миром мазані. Може й одним. Через те з вами нудно. Я вже цієї нудьги наїлася. І ні на які жертви ви не здатні. Знаю, думаєте, було б для кого жертвувати. Але навіть коли б було для кого. Хоч чим вам жертвувати? Справді нічим, погодився чоловічий голос. Нічого в мене немає. А в грека є. Що? Оці луки, поля. Він вірить, що вони його, а у вас нічого. Тільки ненависть до нього. А у вас теж нічого. Але я поїду. Зроблю йому щось зле і поїду. Ви вже зробили. Не сказали про його батька, що знали. То мало. Хочете щось таке дуже зле? Я знаю, чому. Нічого ви не знаєте. І не можете знати, і ніхто не знає. Жіночий голос лунав роздратовано. Може, але йому теж вистачає. Там накручується клубок та й вдома з дочкою. Тож не рідна. Кажуть, він її любить як рідну. Василь Федорович відчув, як йому зайшлося серце. Він підійшов до вікна і зачинив його. Зачинив тихо, щоб у саду не почули. Йому знову було трохи соромно, що став свідком цієї розмови. А водночас якась невиразна думка зродилася в голові. Не міг визначити щодо Куриленка, чи той тільки під'южував ліду, чи трохи співчував йому грекові. В те, що співчував, не вірилося.